Euskalduan e, nabarritzen duzu... E ha, ah, ba, ba, hainokin ba. eta... Euskalduan bat duk hemen eskaldunak ziten bitia, eh? Eta jendeak zupentsatzen duzu igual... Euskalduanak etortzen direnean... Asieran ezbaldin badakita ezzuk euskara ziten duzun... E, Frantxesez edo egingo lukete lehenago... Edo jendeak badaki hemen Bo, ki, euskara zein daitekera? Boa euskara... Benen nik maitea eta euskaraz demintzatzia... Eta jentek eta gela estagiria que va que que eta e, uzkas uh, eh va uh -huh. ba, taskenean eh bueno, zer utzen zaizu herrikoetetik e, esfortzu hori egitea ba eta jendeak euskara gehiago erabiltzeko ba ba herrikoia mailki ba, euskara handitzenke eh? mera que ta meak ta euskaratan ba, E, Miquel Berrak, eta ba, baki, badak ba, eskodun, eh, edikoetxean. Mm. Azkenean, eh, banatzen ari dira, jendeak, eh, bueno, ba, komertxioetara joateko, joaten direnean, ba, e, ez eta hitz eh, simple batzuk jakiteko, eta, bueno, azkenean, ba, ba, ba, ba, e. azkenean, onera oztatura etorri, eta esatea, bi kafe, edo bi ebaki, erresia da, ez? Bai, bai, nireten ba, min eusker, eta, eh, untsuazidira, eta, ez aki jendeak euskala. Zer egin behar koletzatek ezure ustez bultzatzeko hendea Euskara? Bailik eta nintzatu Nintzatu Nintzatu Nintzatu bailik Ba, ba, ba. Baldik, Eh? Nik amantripane <laughs> eh? aman kasidiat Ha, ha, ha, ha, ha Euskara